A hajó orrában álltak, az arcukat verte a sós szél, a tűzőnap forróságát nem érezték. Valaki gitárt pengetett. A fiú szemben állt a végtelen vízzel és nevetett. Milyen ritkán nevet, Gondolta a lány, és nézte, hogy kivillant mind a harminckét foga, beletúra hajába, nem bír a széllel. Olyan volt, mint egy vásott kölyök.